також не дала результату. Ревізія, проведена на фірмі Гайдукевича, виявила цілковиту законність його комерційної діяльності. Натомість директор несподівано згадав кількох візитерів з пропозиціями, що явно суперечили правовим нормам. Існувала лише одна обставина, яка стояла на заваді закриттю справи. Нею був прапорщик саперних військ Григорій Жамандінов, що досі залишався у палаті реанімаційного відділення в комі, по виході з якої невиключно міг розповісти багато нового та цікавого. Зважаючи на той факт, справа на певний час зависла, наче життя підривника невдахи. Та, незважаючи на це, Дмитро Стефлюк мав усі підстави вважати цей період плідним. Натомість шаленими темпами просунулася до завершення інша справа з викраденням тіла складовища. Усе виявилося приблизно так, як він і очікував. Навіть дещо банальніше. Дійсно, труп, знайдений за фермою, був добряче понівечений в ділянці живота. Шлунково-кишковий тракт виявився розібраним, як висловився старий Зиновій, невміло, але ретельно. Шукали там. Очевидно, хлопець проковтнув щось, збираючись таким чином, гарантовано перевести через митницю. І смерть від електроструму дійсно була трагічною випадковістю. Усе це підтвердив видупутий таки саною з-під землі один із членів бригади. Інші знаходилися невідомо де, наляканий звинуваченнями у навмисному вбивстві, хлопець розколовся відразу. Заповзятливий робітник, який помирати, звісно, не збирався, поцупив у своєї підстаркуватої полюбовниці, до якої вчащав за війсутності чоловіка, дорогу та старовинну прикрасу, мініатюрний підвісок з кількома діамантами. А відтак належало негайно зникнути самому і вивезти крадене. А щоб вивезти, треба надійно заховати. От він і заховав, як умів. Узяв та й проковтнув. Чого не зробиш у нервовому поспіху та бажанні збагатитися? Знав про це лише один із членів бригади, який після таких трагічних там непередбачуваних подій з одного боку не міг встояти перед спокусою, а з другого не відчував у собі достатньо наснаги зробити це самотужки. Урешті-решт, річ тягла на добрих десять тисяч зелених, та ще й з гаком. Вистачило б і на трьох. Могилу розкопали першої ж ночі після поховання. Труну. Відкрили, перевернувши догри дном і добряче струсонувши, А Ковличен казав темні сили. Тканину видерли, щоб повитирати руки. Тіло завезли в лухомань, якою вважалися Малиновичі, щоб мати де і коли спокійно займатися менадто приємними пошуками під гарячу руку. Стефлюк наліг і на комбінат комунальних підприємств з відлагодженим процесом підпільної переробки похоронної атрибутики. Залякані ним донестями двоє взятих ще у старому тисячолітті цвинтерних старателів так і не наважилися попередити організатора злочинного угруповання в особі інженера тебе, який, не визнаючи за собою такої ролі, все-таки коловся, здаючи прибиральницю бабунюру, що наново плела вінки та інших виконавців. Словом, успіх розвивався шаленими темпами на всіх фронтах, і колеги заздрісно підколювали, що так він скоро. «Півміста пересадить!» На що? Дмитро лише стримано посміхався, залишаючись однією з задніх думок все-таки десь там у печерах. Не знаючи чому, він підсвідомо вчував аналогію між двома малиновичівськими справами. Вона напрошувалась сама з собою, Хоча справи Стефлюк міг закластися не мали нічого спільного. Щось таке, злом зв'язок якийсь такий на рівні містичного. Хай йому цьому кавалищину там з могили тіло зникає, а тут наче Стефлюк чомусь був упевнений, що застрелений у печерах був одягнутий під мерця. Хоча чому раптом під мерця? Чому не просто привід опудало? Хіба що смердів, наче не свіжий труп? Та й оце біле мережво, яким оздоблюють труни, викликало якісь невиразні асоціації. Власне, було чим... І без цього перейматися. Коли ж п'ятого дня прапорщик саперних військ місцевої військової частини Григорій Жамандінов наказав довго жити, Стефлюк ще більше стверджувався у версії конкурентів з легкою душею спрямовуючи печерну справу саме у її бік. Можливо, остаточно переконала його в цьому приватна розмова з адвокатом Гайдукевиче, який дохідливо пояснював, що в умовах, що склалися, саме такий варіант з наступним закриттям справи буде однаково вигідний для всіх, що вони й так потерпіла сторона, що роботи в печерах припинені і навряд чи варто розраховувати на те, що відкриються якісь нові факти. Залишений ним конверт можна було взяти з легкою совістю, адже те, чого домагався адвокат, тепер уже не йшло в розріз з інтересами потерпілих, а гола істина, звісно, встановлюється не завжди. Знову звідти подумав Сергій, пускаючи чоловіка середніх років, звичайно вдягнутого, з доволі ніяким обличчям. Але гість привітався і заявив, що є адвокатом Гайдукевича.